Анголон, ГОЛОН Анжеліка. Книга шоста. Анжеліка та її кохання. Частина третя. Країна веселок. Розділ 42. Не знаю, може мені каже материнське мирнославство, але мені здається, вона висловлює міркування незвичайні для своїх років. Коли я виросту, продовжувала Оноріна, користуючись тим, що нарешті її з увагою слухають. Я завжди воюватиму. У мене буде кінь і шабля, і два пістолети, як у тебе, сказала вона, подивившись на Жофрея Депирака. Але у моїх рукоятки будуть золоті. І я стрілятиму ще краще, ще краще, ніж ти, уклала вона з викликом, дивлячись на матір. Подумавши, вона додала: Кров червона це чудовий колір. Але ж це жахливо. Те, що вона каже, прошепотіла Анжеліка. Граф Депирак дивився на матір та дочку і посміхався. Його і тішило, і дивувало, що вони такі різні. Поряд із дівчинкою Анжеліка з її ніжністю та материнською любов'ю виглядала такою м'якою, такою простодушною. Ні, вона ніколи не була, не могла бути грізною суперницею пані де Монтеспан. Чи ватажком бунтівників, яка стрибає на чолі свого війська лісовими дорогами по АТУ. Важко повірити, що це вона щойно із холодною впевненістю підняла важкого пістолета. Анжеліка глянула на нього, наче питаючи його думки. Войовничий запал дочки явно поставив її в глухий кут, проте вона швидко знайшла, чим себе заспокоїти. Вона любить війну, що ж, зрештою, це благородне почуття. Мої пращури не відмовилися б від неї. Вона настільки забула пережитий жах, що їй на думку не спало, що свою дивовижну і лякаючу пристрасть до війни дівчинка могла успадкувати не тільки від її предків. Жофрей де Пейрак подумав про це, але в голос нічого не сказав. Він зняв з пальця витончене золоте кільце з великим діамантом і простягнув оноріні. Та жадібно схопила його. Це мені? Так, паняночко? Анжеліка не забула втрутитися. Ця прикраса дуже цінна, не можна перетворювати її на іграшку. Природа тут така дика, що доводиться переоцінювати цінності. Маїсовий коржик і добре багаття виявляються значно ціннішими ніж обручка, за яку у Версалі інші, не замислюючись, занапастили б душу. Оноріна крутила каблучкою і так і сяк. Спочатку вона приклала її до чола, потім одягла на великий палець і нарешті стиснула обома руками. «Чому ти подарував мені його?» – палко спитала вона. «Бо ти любиш мене. Так, паняночко? А чому ти любиш мене? Чому?» «Тому що я твій батько». Від цих слів обличчя Онорі не змінилося, вона уніміла. На круглому обличчі відбилося здивування, радість, невимовне полегшення і безмежне кохання. Задерши голову вона й захопленням дивилася на одягненого в чорне грізного кондотьєра, який стояв біля її узголів'я. І його засмагле, посічене шрамами обличчя здавалося їй найпрекраснішим із усіх, які вона коли-небудь бачила. Раптом вона обернулася до Анжеліки. Ось бачиш, я ж тобі казала, що знайду його на іншому боці моря. Чи не здається вам, мадмоазель, що зараз уже час спати? Спитав Жофрей де Пейрак тим же шанобливим тоном. Так, таточку. Оноріна напрочуд слухняно ковзнула під ковдру, стискаючи у руці каблучку, і майже відразу заснула з виразом повного блаженства на обличчі. Господи, сказала розгублена Анжеліка, як ви здогадалися, що дівчинка хоче знайти собі батька? Мене завжди цікавили мрії, що таяться у серцях жінок. І наскільки це в моїх силах, мені подобається їх виконувати. Анжеліка переставила дерев'яну освітлювальну миску, щоб її світло не падало на оноріну та лор'є. У сусідній кімнаті пані Карета, та дружина булочника укладали решту дітей. Жофрей де Пейрак підійшов до осередку. Анжеліка теж підійшла та підкинула у вогонь Поліно. «Який ви добрий», – сказала вона. «Яка ви гарна». Вона глянула на нього з вдячною усмішкою, потім, зітхнувши, відвернулася. «Як би я хотіла, щоб ви хоч іноді дивилися на мене так, як дивитесь на бікель. З дружньою прихильністю, довірою, симпатією можна подумати, ви побоюєтеся, що я вас зраджу. Ви змусили мене страждати, пані!» Анжеліка зробила протестуючий жест. «Хіба ви здатні страждати через жінку?» У її голосі пролунав сумнів. Вона присіла біля осередку. Він присунув табурет і сів поруч, дивлячись на вогонь. Анжеліці хотілося зняти з нього чоботи, спитати у нього, чи не голодний він, чи не хоче пити. Їй дуже хотілося хоч якось доглядати за ним, але вона не сміла. Адже вона не знала, що може сподобатися цьому незнайомцю, її чоловікові, який іноді здається їй таким близьким, а іноді навпаки – далеким і ворожим. «Ви створені для життя самотнього і вільного», – сказала вона сумно. «Я впевнена, що рано чи пізно ви покинули б мене, покинули ту лузу, щоб вирушити на пошуки нових пригод. Ваше прагнення пізнавати світ невгамовне. Ви покинули б мене першою, Люба. Поручне суспільство, яке нас оточувало, не дозволило б вам залишитися вірною дружиною, адже ви були однією з найпрекрасніших жінок Франції». Вас би всілякими способами спонукали випробовувати силу своїх чарів на інших чоловіках. Але хіба наше кохання не було достатньо сильним, щоб все подолати? Йому б не дали часу зміцніти, мабуть, – прошепотіла Анжеліка, – щоб стати хорошим чоловіком чи хорошою дружиною потрібний довгий термін. Счепивши руки на колінах, Анжеліка невідривно дивилася на полум'я, яке танцювало в осередку – але всією своєю істотою, усією шкірою відчувала, він тут із нею, і це диво, його близькість воскрешало в її пам'яті ті далекі вечори в Лангедоку, коли вони ось так сиділи поруч і розмовляли. Вона клала голову йому на коліна, і зачарована його оповіданнями, у них їй завжди відкривалося щось нове, дивилась на нього мрійливо та палко. Потім він непомітно переходив від серйозної розмови до жартів, а від тих – до кохання. Але які ж вони були рідкісні. Ці чарівні часи. Вона так часто мріяла про нездійсненне, неможливе, про його повернення. Навіть у ті часи, коли вона думала, що він мертвий, їй траплялося, коли на душі бувало особливо тяжко уявити собі їхнє чудове возз'єднання. Король Людовік XIV прощає Жофрея-де-Пейрака. Йому повертають титул, землі, статки, і вона знову живе поруч із ним, щаслива, закохана. Але ці солодкі фантазії завжди швидко розвіювалися. Хіба можна собі уявити, щоб гордий граф Тулузький почав благати про прощення, коли вся його провина полягала лише у тому, що він викликав заздрість свого государя? Щоб Жофрей-де-Пейрак став слухняним, улесливим придворним? Ні. Неймовірно, король ніколи б не дозволив йому повернути собі колишню могутність, а Жофрей ніколи не схилився б перед королем. Занадто сильна у ньому потреба діяти і бачити. У Версалі він завжди викликав би ворожість та підозру. Вона втомлено посміхнулася. Тоді ми, можливо, повинні радіти жорстокій розлуці, адже вона принаймні не дала нашому коханню перетворитися на ненависть, як це траплялося з багатьма іншими. Він простяг руку і легко погладив її по потилиці. «Сьогодні увечері ви сумні. Ви, неприборкана амазонка, знемагаєте від втоми. Його ласка, його голос повернули їй сили. Ні, я відчуваю, що можу збудувати ще кілька хатин. А якщо буде потрібно, сісти в сідло і піти за вами. Але мене не залишає страх, адже ви хочете поїхати без мене. Давайте порозуміємося, моя душенько. Боюся, що ви зробили собі ілюзію». Так, я багатий, але землі мого королівства не займані. Мої палаци – це лише зроблені з колод форти. Я не можу вам запропонувати ні розкішного вбрання, ні коштовностей. Утім, у цій глушині вони ні до чого. Ні безпеки, ні комфорту, ні близьку. Нічого з того, що приваблює жінок. Жінок приваблює лише кохання. То вони запевняють. Хіба я вам не довела, що не боюсь ні суворого життя, ні небезпек? Убрання, коштовності, блиск, їх у мене було вдосталь. І я добре знаю, що вони несуть із собою не тільки захоплення, а й гіркоту. Адже для самотнього серця усе має смак попелу. Мені важливе лише одне – щоб ви любили мене. Саме ви, і щоб ви більше не відкидали. Я починаю вам вірити. Він узяв її руку і задумливо поглянув на неї. Маленька тендітна рука лежала на його долоні, довгій і твердій, і трохи помітно тремтіла, схожа на перелякану полонянку. Він подумав, що її прикрашали обручки та браслети. Цілував король, що вона із холодною рішучістю стискала зброю, завдавала ударів, убивала. Зараз вона відпочивала в його руці, немов утомлений птах. На один із цих пальців він колись одягнув золоту обручку. Згадка змусила його здригнутися. Анжеліка це помітила, хоч і не могла простежити перебіг його думок. Вона теж здригнулася, коли він раптом запитав, «Чому ви підняли заколот проти короля Франції?» Вона відсмикнула руку. Говорити про минуле, про те, як вона жила раніше, було для неї все одно, що торкатися відкритої рани. Але він хотів знати. Він усвідомлював, що мучить її своїми розпитуваннями і все ж таки змушував відповісти. У минулому було багато такого, чого він не розумів, але повинен був прояснити за всяку ціну навіть якщо це завдасть йому нових страждань. В очах Анжеліки відбився страх. Мабуть, на його обличчі було ясно видно, що він твердо вирішив вимагати всю правду. Чому? Повторив він майже суворо. Звідки це ви знаєте? Він зробив жест рукою, ніби відкидаючи пості питання. Знаю. Відповідайте. Пересиливши себе, вона сказала. Король хотів, щоб я стала його коханкою. Він не прийняв моєї відмови. Добиваючись своєї мети, він не зупинявся ні перед чим. Він прислав солдатів, щоб охороняти мене в моєму власному замку. Погрожував заарештувати мене і заточити в монастир. Якщо до кінця терміну, який він дав мені на роздуми, я не погоджуся відповісти на його пристрасть. Але ж ви так і не погодилися? Ні. Чому? Очі Анжеліки потемніли. Тепер вони були такого ж кольору, як океан. І це питаєте ви? Коли ж ви нарешті повірите, що, втративши вас, я була у розпачі. Віддатись королю, як я це могла зробити, як могла видати вас, свого чоловіка, якого він несправедливо засудив на смерть. Забравши вас, він забрав у мене все, всі насолоди, всі почесті, які мені надавали при дворі, не могли відшкодувати цієї втрати. О, як я вас кликала, любове моя! Вона раптом заново пережила страшне почуття порожнечі. І ту тугу за втраченою любов'ю, яка часом засинала в її серці, але прокидалася від будь-якої дрібниці, пекуча й пронизлива. І Анжеліка міцно обійняла свого чоловіка і притулилася чолом до його колін. Його сумніви та питання завдавали їй болю. Але він був поряд, він був із нею, а це головне. Якийсь час він мовчав, потім змусив її підвести голову. І все-таки ви були близькі до того, щоб поступитися. Так, відповіла вона. Адже я жінка, слабка жінка. Король був самогутній, а я беззахисна. Він міг удруге зруйнувати моє життя, і він це зробив. Я вступила в союз із знатними сеньйорами по ату, які теж мали причини для повстання, але все було марно. Провінції втратили свою колишню силу, і король переміг нас, розбив щент. Його солдати спустошили мої землі, спалили замок Її ночі вони вбили моїх слуг, зарізали мого молодшого сина. А мене? Вона запнулася, не наважуючись продовжувати. Вона хотіла промовчати, нічого не говорити йому про свою ганьбу. Але через оноріну цю незаконно народжену дитину, чий вигляд не може не викликати в її чоловіка гіркоти, адже він, напевно, вважає, що дівчинка – плід зради. Вона має розповісти йому всю правду». Оноріна, дитя тієї ночі, глухо сказала вона, я хочу, щоб ви це знали, через те, що ви зараз зробили для неї. Ви розумієте, Жофрею? Коли я дивлюся на неї, я згадую не чоловіка, якого любила, як ви уявляєте, а тільки ту страшну ніч із її лиходійствами та насильством. Ці спогади переслідують мене, і я хотіла б усе забути. Я не прагну пробудити у вас жалість. Таке почуття з вашого боку поранило б мене. Але я хочу усунути все, що затьмарює наше кохання, виправдати існування моєї бідної малечі, яка стала між нами, і пояснити вам, чому я так до неї прив'язана. Та як могла б я не любити її? Найтяжчі свої злочини я вчинила проти цієї дитини. Я намагалася вбити її ще до народження. Тільки-но вона народилася, я покинула її, навіть не глянувши. Але доля повернула мені її, Мені знадобилися роки, щоб навчитися любити її, посміхатися їй. З'явившись на світ, вона зіткнулася з ненавистю своєї власної матері. І за це мене досі мучить сумління. Не можна ненавидіти безневинних. Ви це зрозуміли і прийняли її, дитину, яка ніколи не мала батька. Ви зрозуміли, що моя любов до неї ані трохи не применшує почуття, яке пов'язує мене з вами. «Ніщо, ніщо, присягаюся вам, ніколи не могло замінити мені любові до вас, або навіть зрівнятися із нею». Жофрей де раптом різко підвівся, і Анжеліка відчула, що він знову від неї віддаляється. Вона говорила палко, не роздумуючи, не вибираючи слів, бо всі вони йшли просто від серця. І ось він стоїть і холодно дивиться на неї, а щойно називав її душенькою, їй стало страшно. Невже він змусив її сказати щось таке, чого він їй не пробачить? Поруч із ним вона втрачала холоднокровність, забувала про обережність. Ця людина завжди була для неї загадкою. Він настільки сильніший за неї, і з ним неможливо хитрувати, брехати. На дуелях він був невразливий. І таким самим невразливим зробив своє серце, миттєво парируючи спрямовані в нього удари. «А ваш шлюб із Маркізом Дюплесі Бельєром?» Почувши ці слова, Анжеліка також підвелася. Від хвилювання всієї почуття до крайності загострилися. Тепер вона справді була самою собою. І він, мабуть, здогадувався про це. Настав момент істини, і Анжеліка злилася на чоловіка через те, що він змусив її так оголити душу. «Ні», – сказала вона собі, – «від Філіпа я не зречуся. Ні від нього, ні від сина, якого він подарував мені». Вона подивилась на Жофрая де Пейрака з викликом. «Я його любила». Але тільки вимовивши це останнє слово, вона усвідомила, наскільки почуття, яке вселяв їй Філіп, незрівняно із тим коханням, яке вона відчувала до свого першого чоловіка. І почала збуджено пояснювати. «Він був гарний. Я мріяла про нього ще в підлітковому віці. А коли він знову з'явився на моєму шляху, я була самотня і нещасна». Але я вийшла за нього заміж не тому. Я змусила його одружитися зі мною, змусила його до цього шлюбу за допомогою найнижчого шантажу. Бо була готова на все, аби повернути моїм синам становище, яке личило їм по праву народження. Тільки він, маркіз Дюплесі, маршал Франції та друг короля міг відчинити мені двері у Версаль, де я могла б домогтися для них почесних посад та титулів. Тепер я ясно розумію, усе, що я тоді робила, було продиктовано бажанням за всяку ціну врятувати їх від несправедливо уготованої їм гіркої долі. І я зуміла представити їх до двору, домоглася їм місця пажів, мої сини були ласкаво прийняті у короля. А якщо так, усе інше вже не мало значення, і побої Філіпа, і його ненависть у спрямованих на неї чорних очах промайнуло насмішкувати здивування. Невже маркіз Дюплесій справді вас ненавидів? Вона дивилася на чоловіка, наче не бачачи його. У цій хатині, загубленій у незайманому американському лісі, перед нею оживали ті, кого вона знала у своєму колишньому житті. І серед них найдивовижніший, найнезбагненніший, найкрасивіший і найлютіший з усіх, незрівнянний маршал Дюплесі, що ходить на своїх червоних підборах серед вельмож і придворних дам і ховає під атласним камзолом жорстоке й сумне серце. Він ненавидів мене так сильно, що зрештою полюбив. Відолашний Філіп. Вона не могла забути, що він сам кинувся на зустріч смерті, що роздирався між любов'ю до короля та любов'ю до неї, своєї дружини, не в змозі зробити вибір. І йому знесло голову ядром. Ні, вона не зречеться його. І якщо Жофрей не може цього зрозуміти, що ж, нічого не вдієш. Вона прикрила очі, ніби опускаючи завісу над своїми спогадами, і на її обличчі з'явився той особливий вираз, водночас сумний і ніжний, який він уже навчився впізнавати. Вона чекала нового саркастичного питання і дуже здивувалася, коли натомість він обійняв її за плечі. Вона кинула йому виклик, і раптом він знову обіймає її, піднімає її обличчя, дивиться на неї лагідним поглядом. Що ви за жінка, як вас зрозуміти, чистолюбна, войовнича, непоступлива і водночас така ніжна та слабка? Ви ж умієте вгадувати чужі думки, чому ви сумніваєтеся у мені? Ваше серце для мене є таємницею, напевно, тому, що воно має надто велику владу над моїм, Анжеліко, душа моя. Що все таки нас іще розділяє? Гординя, ремнощі, чи надто сильне кохання і надмірна вимогливість одна до одного? Він струснув головою і сказав, немов відповідаючи самому собі. «І все ж я не відступлюся. До вас я підходжу з дуже строгою міркою. Але ж ви вже знаєте про мене все. Ні, ще не все. Ви знаєте мої слабкості, знаєте, про які вчинки я жалкую. Позбавлена вашого тепла, я намагалась хоч трохи зігрітися ніжністю та дружбою інших. Між чоловіком і жінкою це називається словом «любов». Найчастіше я розплачувалася нею за право жити». Ви це хотіли дізнатися? Ні, інше. Але незабаром їх дізнаюся. Він ще міцніше притис її до себе. Це так дивно, відкритий, що ви зовсім не така, якою я вас уявляв. Незвичайна моя дружина, найпрекрасніша, найнезабутніша. Невже саме мені ви дісталися того чудового дня в Тулузькому соборі? Вона побачила, як змінилося його обличчя, як ці різкі риси і чуттєві, нерідко такі суворі, стислі губи здригнулися в посмішці, спомнені нескінченного смутку. «Я дуже погано оберігав вас, бідний мій скарбе, дорогий мій скарбе, я стільки разів вас втрачав». «Жофрею», – прошепотіла вона. Вона хотіла сказати йому щось важливе, крикнути, що всі минулі прикрощі вже стерті, забуті, раз вони знову знайшли одне одного. Але цієї миті до її свідомості дійшло, що в двері стукають, і десь поруч чується голос розбудженої дитини. Жуфрей де Пейрак вилаявся крізь зуби. Дідька лисого. Схоже, у новому світі дуже багато народу, щоб нам не могли перешкодити поговорити одна з одним. На порозі хатини стояла молода дочка Маніго, Ребека. Вигляд у неї був розгублений, вона важко дихала, ніби щойно пробігла кілька льє. «Пані Анжеліко!» – промовила вона благаючим голосом, що зривався від хвилювання. «Ходімо, ходімо швидше, у жені почалися пологи!»